якось трохи не моє». І дивується, як несподівано спохмурнів його замовник. Він підходить до Бранка ближче і тихо запитує «Добре, не твоє». «А що твоє? Ти вважаєш, що добре знайомий зі своєю Долею?» Він знову довго і гучно регоче потім пильно дивиться на Бранка і серйозно каже «Доля, як відомо, любить жарти». «Правда, вони у неї специфічні». Щось, як натягнутий в поперек вулиці Мотуз у глибокій темряві. Дуже смішно. Доля зубами витягає з тебе вени і отак напинає їх у поперек твоєї дороги. Для таких, як ти винятково. На висоті кісточки чи на висоті горла. Щоб упав і вбився. Або щоб роздер собі горло. Щоб напевне... А ще вона часом карає зухвальців тим, що змушує їх самих розставляти для себе капкани. Ти хіба не знав? У його словах, а головне в його тоні, стільки пафосу, що противно і дійсно смішно. Бранко пробує засміятися, раз пробує, другий, чомусь не виходить – Директор різко і міцно бере Бранка за лікоть, задирає йому рукав вправним живодерським рухом, притискає якісь точки великим і середнім пальцями. Бранкові трохи боляче. Бачиш, каже директор, оця вена, доля витягує зі своєї руки саме її, щоб влаштувати тобі пастку. Потім їй до серця приходить менше крові, і серце чорніє. А ти кажеш, Бранко вже нічого не каже. Йому здається, наче він не лише побував на місці нещасного статиста, але ще й спробував на собі дію усіх без винятку пристроїв для тортур, представлених у цій залі. І ще таке ідіотське враження, ніби він зараз розплачеться або втратить свідомість. Може директор музею це зауважує? Чи йому просто... Набридає гратися з Бранком, але він раптом каже зовсім спокійно, добре йде додому, синку. І при цьому так ніжно поглажує його по щотці, що Бранко вже не знає, що й думати. Він виривається з товстих масних лап, бормочує якесь прощання і вистрілюється на площу. Там тричі обходить вежу з годинником, намагаючись щоразу ступити ногою на дві червоні плитки і пропустити три. При цьому він ритмічно дихає, піднімає голову і дивиться пів на четверту. І щоб розвіятись, вирішує відвідати цукерню пана баби. Дорогою Бранко чомусь пригадує різноманітні літературні твори і фільми за участю диявола. Думає, що останній і йому, і багатьом режисерам завжди здавався досить привабливим чоловіком, а ось директор музею постійно підніміє фу. Потім Бранко подумки каже сам собі, а ось я візьму і більше не прийду сюди ніколи, і фотографії йому не зроблю, а що? Не зроблю і все, навіть нічого казати не буду. Що він мені зробить? Що я йому винен? Якщо буде дзвонити, я не підходитиму. А якщо десь зустріну його, то зроблю вигляд, ніби його не знаю. А що він мені зробить? На хвіст солі насипле, точно. За такими думками він швидко опиняється біля знайомих скляних дверей. У цукерні пана баби завжди затишно, навіть коли повно люду. Сьогодні має бути вже не так завісно, як учора. Вже ж понеділок. Справи тут ведуть пан баба і Анетта, його донька, у якої вже два роки поспіль не складається зі вступом до університету. Зараз вона допомагає батькові й готується вступати у третє. Анетина мама пішла від пана баби дуже давно, він вже не пам'ятає, коли саме. Бранкові Анетта, видається привабливою, але сьогодні, штовхаючи двері і слухаючи е теленька дзвіночка, він згадує про Ганну, яка не прийшла по світлини, і думає, що Ганна краща, вона якось цілісніша. А ось Анета така собі ніби шматочок Ганни. Все одно Анета йому подобається. Якийсь час Бранко навіть мусив уникати відвідин пана баби, оскільки одного разу так безсоромно витріщився на Анету, так хотів її запросити оглянути свою майстерню.